Перша книга Самуїла. Розділ дев'ятий. Був чоловік з-поміж Веніаминян на ім'я Кіш, син Авієла, син Церора, сина Бехората, сина Авіяха, Веніаминянина, статечний муж. І був у нього син Саул, Молодий та вродливий. Не було між ізраїльтянами кращого від нього. Він головою вищий був над усіма в народі. Одного разу зайшли були кудись ослиці Кіша, Саулового батька. І каже Кіш до Саула, свого сина. Візьми нас з собою одного з слуг, та йди і шукай ослиць. Пройшли вони Ефраїм гори, перейшли Ішаліша край і не знайшли нічого. Далі пройшли землю Шаалім – нічого. Пройшли землю Веніямина і не знайшли нічого. А як прийшли в землю Цуф, Саул сказав слузі, що був із ним. «Ну, ми повертаємось додому, щоб бува батько замість ослиць та не журився за нами» але той каже йому, «Дивись, є отут Божий чоловік у цьому місті, чоловік поважний. Усе, що скаже він, так і справдиться. Ходім лишень туди. Хто зна, чи нам чого не вкаже про дорогу, в яку ми пустились?» Саул же до слуги каже, «Гаразд, ходімо». Але що тому чоловікові принести? Хліб у наших торбах вийшов, і гостинця, щоб тому Божому чоловікові принести, в нас немає. Що в нас є? Слуга відповів Саулові знову. Дивися, знайшлась у мене четвертина срібного шеклю. Я дам її чоловікові Божому, і він вкаже нам дорогу. Колись у Ізраїлі, як хтось ходив питати Бога, то говорив, ходімо до ведющого, бо той, кого нині звуть пророком, звався колись ведющим. І сказав Саул своєму слузі, Добра твоя рада, ходи, йдемо. І пішли в місто, де був чоловік Божий. Здіймаючись угору в місто, зустріли вони дівчат, що йшли по воду, і спитали їх, чи є тут ведющі, а ті їм відповіли. Є. Він тільки що випередив вас. Саме оце прийшов у місто, бо народ має сьогодні жертву на узвищі. Як увійдете в місто, ви його зараз же знайдете. Заки він піде на узвище, на жертвене споживання. Народ тільки тоді починає споживати, коли він є. Він бо благословляє жертву, і тоді їдять запрошені гості. Тож ідіть на гору, бо тепер його стрінете. От і пішли вони в місто. Та саме, як входили через ворота, аж ось і Самуїл виходить їм назустріч, щоб іти на узвище. Господь же за день перед приходом Саула так сказав Самуїлові на вухо. Завтра о цій порі. Пошлю до тебе чоловіка з землі Вніямина. Помаж його на князя над моїм народом Ізраїлем. Він визволить народ мій із рук філістимлян, бо я зглянусь на горе мого люду, що його лемент знявся до мене. Як же побачив Самуїл Саула, Господь дав йому зрозуміти: це той чоловік, що про нього я говорив до тебе, цей буде панувати над моїм народом. Тут приступив Саул до Самуїла серед воріт і мовив. Вкажи мені, будь ласка, де живе ведющий? Самуїл відповів Саулові. Я, ведючий, йди поперед мене на узвище. Сьогодні ви їстимете за мною. А взавтра вранці я тебе відпущу і скажу тобі все, що на серці в тебе. Що ж до ослиць, що ось уже третій день як десь пропали, ти не журись, бо вони знайшлися. Бо для кого є все, що найкраще в Ізраїлі? Чи ж не для тебе і усього дому батька твого? Саул відповів. Чи я не Веніаминянин з найменшого коліна Ізраїля? А чи моя родина не найменша з усіх родин коліна Веніамина? Чому, отже, таке до мене говориш? Узяв Самуїл Саула з слугою і увів їх у світлицю і дав їм почесне місце між запрошеними, а було їх із тридцять чоловік. Потім Самуїл сказав кухареві, Подай на сюди частину, що я був дав тобі, ту, що я тобі сказав про неї, приховай її у себе. І приніс кухар задню ногу і хвоста, та й поклав перед Саулом. А Самуїл сказав до нього, «Ось те, що було приховане для тебе, лежить перед тобою. Їж, бо воно навмисне було приховане для тебе, як я скликав народ». Тож так того дня Саул їв із Самуїлом. Потім зійшли з узвища в місто. Саулові було постелено на покрівлі, і він ліг спати. А на світанку Самуїл кликнув до Саула на покрівлю: Вставай, я проведу тебе. Устав Саул, і вони обидва він і Самуїл вийшли з дому, спустились на край міста. І Самуїл озвався до Саула. Звели слузі, щоб випередив нас, ти ж зупинися трохи, і я відкрию тобі Боже Слово.